A Vörös Kör Egy Ugyan, Mrs. Warren, igazán nem látom semmi kézzelfogható okát a nyugtalanságának. Azon kívül azt sem látom be, miért kellene éppen nekem, akinek oly drága minden perce, beleavatkoznom az ügybe. Bokros teendőim vannak, asszonyom, melyek lefoglalják minden időmet és erőmet, szólt Sherlock Holmes, majd visszafordult ahhoz a nagyméretű albumhoz, amelybe éppen az utóbbi időben gyűjtött újság kivágásait rakosgatta. A szállásadónőt azonban a teremtő jócskán ellátta a nemére oly igen jellemző csökönyösséggel és ravassággal. Egy tapottat sem tágított. – Tavaly az egyik albérlőmnek egyenesbe tette az ügyét, – mondta. – Mr. Ferdél Hobbs volt az illető. – Ja, igen, nem volt bonyolult feladat. Ő viszont azóta is minduntalan fölemlegeti, ki nem fogy a szóból, hogy maga milyen kedves volt hozzá, mert meggyújtotta a remény sugarát a kétség belső és sötét perceiben. Visszaemlékeztem a szavaira most, hogy én is bajba kerültem, és nem látom a kivezető utat. Tudom, hogy ön segíthetne rajtam, ha hajlandó lenne rá. Mitagadás Holmes híú ember volt. Elevenébe találta hízelgés – Ráadásul természetétől fogva hajlott is arra, hogy jót cselekedjék. Engedve a két erő együttes nyomásának, lemondó sóhajjal letette kezéből a mézgás ecsetet, és hátratolt a székét. Nem bánom, Mrs. Warren, halljuk tehát, miről van szó. Remélem nincs ellenére, hogy közben elszívok egy pipa dohányt. Köszönöm. Vátszolom, kérem a gyufát. Ha jól értem a szavait, ön azért nyugtalankodik, mert az új lakója nem mozdul ki a szobájából, és ön a színét sem látja. De már megengedje drága jó, Missis Warren, ha én lennék az albérlője, előfordulna, hogy hetekig nem kerülnék a szeme elé. Nem kétlem, uram, de ez egészen más eset. Ez ijesztő, Mr. Holmes. Én már úgy félek, hogy lesem tudom hunyni éjszakánként a szememet. Csak hallgatom, hogy az az ember szapora léptekkel rúja a szobát fel és alá reggeltől késő éjszakáig, miközben őt magát nem látom még csak egy pillanatra sem. Higgyél, uram, ez több, mint amit egy magamfajta egyszerű asszony el tud viselni. Az uram épp olyan nyugtalan miatta, mint én magam, de hát ő munkába megy reggel, és ott van egész nap. Nekem viszont egy perc nyugtom sincs, folyton ezt kell hallgatnom. Minek bujkál? Mit követett el? A cselédlányon meg rajtam kívül nincs a házban senki. Össze vagyok zárva vele, és néha már úgy érzem, fölmondják az idegeim a szolgálatot. Holmes hajolt és hosszú, vékony ujjaival megérintette az asszony vállát. Szinte hipnotikus képességgel bírt, hogy csillapítsa valakinek a feszültségét, ha éppen szükség volt rá. Az asszony szeméből eltűnt a riadt félelem, Izgalomtól megfeszült izmai lassan elernyedtek. nyugalom áradt szét az arcán. Holmes helyjel kínálta őt, és az asszony leült. Amennyiben vállalom az ügyet, úgy ismernem kell a legapróbb részleteket is, mondta Holmes. Gondolkozzék, vegyen mindent fontolóra. A legjelentéktelenebb részletről is kiderülhet, hogy alapvető fontosságú. Azt állítja tehát, hogy az illető tíz napja érkezett, és két heti szállást és ellátást fizetett ki önnek, ugye? Előbb az áraim felől érdeklődött. Mondta neki, 50 shilling egy hétre. Van egy kis nappali, meg hálószoba, ellátva minden kényelemmel, a legfelső emeleten. És erre ő azt felelte, öt fontot fizetek magának hetente, ha elfogadja a feltételeimet. Én szegény asszony vagyok, uram, a párom keveset hoz haza, ezért sokat jelent nekem az a pénz. Előhúzott egy tíz fontos bankót, és az orra mellé tartotta. Két hetente adok magának ugyanennyit, hosszú távon. Cserébe csak azt kérem, teljesítse a feltételeimet. Szó szerint így mondta. De ha erre nem hajlandó, nincs több dolgom magával. És mik voltak azok a bizonyos feltételek? Hát, először is, saját kulcsot kért a házhoz. Ezzel nem is volt semmi gond, a lakóimnak általában úgy is adok. Aztán a másik, hogy hagyjam teljesen magára, és soha semmilyen körülmények között nem merjem zavarni, bármi történjen is. Én ebben sem találok semmi valót. Egy bizonyos határig én sem, uram, de ez már túl van minden határon. Tíz napja van a házamban. És sem az uram, sem a cselédlány, sem pedig jó magam nem láttuk őt egyetlen pillanatra sem. Azt halljuk, amint gyors léptekkel rújja a szobát fős alá éjjel-nappal, reggel és délben megállás nélkül. De azt az első éjszakát kivéve még egyszer sem hagyta el a házat. Úgy, szóval az első este elment hazúról, ha jól értem. Igen, uram, és nagyon későn tért vissza. Mi már ágyban voltunk hányan. Megmondta előre, amikor kivette a szobákat, hogy nála erre számítani kell, úgyhogy ne reteszeljen be a kaput éjszakára. Hallottam, ahogy megy föl a lépcsőn éjfél után. És hogy kosztol? Azt is meghagyta, pontosan követni kell az utasításait. Azt kérte, ha csönget, mindig tegyük az ajtaja előtti székre egy tálcára az ennivalót. Ha végzett az étkezéssel, újból csönget, és akkor elvihetjük a székről az üres tálcát. Ha bármilyen különleges kívánsága volna, azt felírja egy darab papírra nyomtatott betűvel, és hagyja a széken. Nyomtatott betűvel. Úgy bizony, uram, nyomtatott betűvel és ceruzával. Csak a szót, semmi mást. Itt van egy cédula, gondoltam elhozom megmutatni magának. Szappan. Aztán itt egy másik. Gyufa. Ezt ma reggel tette ki. Déli gazett. Ezt az újságot szoktam neki készíteni a tálcájára minden reggel. Szerfelet különös. Nézzet csak barátom, mondta Holmes, miközben érdeklődve vizsgálgatta a kockás fogalmazó papírt, melyet az asszony eléje tett. Ez valóban szokatlan kisé. Azt, hogy bezárkózik, még megértem. De miért ír nyomtatott betűvel? Lassú és nehézkes eljárás. Miért nem akarja használni a kézírását? Önnek ez mit sugal, barátom? Azt, hogy leplezni akarja a valódi írását. De vajon miért? Mit számít az, ha a szállásadónője megismeri a kézírását? Habár lehet, hogy úgy van, ahogy ön mondja, barátom. De akkor még mindig ott a kérdés, miért ilyen lakonikus? Miért szorítkozik az üzeneteiben egy-egy szóra csupán? Elképzelni sem tudom. Ez a kérdés kellemesen tágteret nyit a spekulációnak. Az üzeneteket tompahegyű, lila színű, szokatlanul nagyméretű tintaceruzával írták. Könnyen megfigyelhető, hogy a papírról letéptek egy darabot, miután ráírták az üzenetet. Azért van itt beszakadva, és azért hiányzik a szappan szóból félig az esbetű. Sokat mondó jelek, nem gondolja, barátom? Úgy érti, elővigyázatosságból tépték le azt a darabot? Pontosan. – Nyilvánvaló, hogy volt ott valamiféle jel, esetleg egy új nyoma, akármi, aminek alapján meg lehetne tudni valamit az illető személy azonosságáról. – Nos, Mrs. Warren, azt mondta ugyebár, hogy az úr közepes testalkatú, sötét hajú és szakállat visel. Vajon hány esztendős lehet ön szerint? Hm, – Elég fiatal. Harmincnál több alig lehet. – az előbbieken kívül nem tud említeni semmit, ami jellemezné különös lakóját. Allérozott a beszéde, uram. Mégis a hanghordozásából ítélve én bizony azt gondoltam, valami idegen lehet. És a ruházata milyen? Jól öltözik? Nagyon finom darab minden, amit visel. Úgy öltözik, mint az igazi uraságok. Sötét ruha, semmi hivalkodó. A nevét nem árulta el? Nem, uram. Levele vagy látogatója nem érkezett? Egyik sem. De gondolom a cselédlány, vagy maga csak bemegy hozzá reggelente, hogy rendbe tegye a szobát. Nem, uram. Maga végzi el azt is, nem pizzaránk. Te jóságos ég. Ez már valóban különös. A podgyászáról mit tud mondani? Csak egy óriási barna táska volt áll a semmi más. Sajnos nem vagyunk túlzottan elkényeztetve a részletekkel. Ilyen kevés a használható információ. Biztos, hogy semmi sem került ki abból a szobából? Semmi az égat a világon? Az asszony ekkor előhúzott egy borítékot a táskájából. Majd kirázott belőle két szál használt gyufát és egy cigarettacsikket. Ezeket ma reggel a tálcán találtam. Elhoztam, mert magának az a híre, uram, hogy nagy dolgokat tud kiolvasni semmiségekből is. Holmes megrántotta a vállát. Oh, ezekkel nem sokra megyek, mondta. A gyufaszálakat természetesen a cigaretta meggyújtására használták. Ez világosan kiderül abból, milyen rövid a gyufa meggyújtott vége. Ha pipát vagy szivart gyújtanak meg vele, akkor ugyanis legalább félig leég a gyufaszál. De ez a csik. szavamra mondom, fölöttébb figyelemreméltó. Az illető úr szakállas, ugye így mondta asszonyom. Igen, uram? Akkor végképp nem értem. Biztosan állíthatom, hogy ezt a cigarettát csak is simára borotvált álló ember szívhatta. Hiszen még az ön csekéke bajusza is megpörkölődött volna, nem igaz, Watson? Esetleg szipkával füstöl az illető, jegyeztem meg. Nem lehet, a vége össze van tapadva. Bár tudom, bizar a feltevés, de nem lehet, hogy két férfi lakja az emeleti lakosztályt, Mrs. Warren? Nem lehet, uram. Ez illető olyan keveset eszik, hogy én már néha azon csodálkozom, hogy nem halt éhen. Azt hiszem, várnunk kell, amíg újabb adalékhoz jutunk. Végül is nincs okunk panaszra, asszonyom. A lakás bérét megkapta, abban nincs hiba, és a lakója sem okoz túl sok gondot önnek, ha bár megengedem kisé szokatlan figura. De jól megfizeti, és ha ezért cserébe azt kívánja, hogy ne háborgassák, Hát én azt mondom, tegyenek a kedves szerint, a többivel ne törődjenek. A faragatlanságon túl még jogtalan is lenne, ha durván megsértenénk gondosan őrzött magánéletét. Erre legfeljebb csak akkor lenne okunk, ha a körülmények arra engednének következtetni, hogy az úrnak valami sanda szándéka, rejtegetni való bűne van. Feljegyeztem rendre minden részletet, foglalkozom majd az ügyel, nem téveztem szem elől. Ha bármi szokatlant észlel, haladéktalanul tudassa velem, és bátran bízza csak rám magát, számíthat a segítségemre, ha erre szüksége lesz. Kétségkívül van egy-két méltó vonása ennek az ügynek, Watson? jegyezte meg Holmes, miután a szállás adón távozott. Az egész mögött talán csak egyéni hóbort, különcködés rejlik, de az is lehet, hogy az okok sokkal mélyebbre nyúlnak, mint ahogy az a felszín alapján megítélhető. A legkézen fekvőbb eshetőség nyilvánvalóan az, hogy az a személy, aki ez idő szerint a lakosztályban tartózkodik, nem azonos azzal, aki a szobákat kivette. Ugyan miből gondolja ezt? A cigarettacsiktől eltekintve az nem ejtette gondolkodóba önt, hogy az egyetlen alkalom, amikor a bérlő elhagyta a szállás helyét, közvetlenül azután volt, hogy kivette a szobát. Akkor jött vissza ő, vagy helyette valaki más, amikor a tanuk már az igazak álmát aludták. Nincs bizonyítékunk, hogy az a személy, aki éjszaka visszajött, ugyanaz a személy volt, aki este elment. Aztán itt van még egy adalék, aki kivette a szobákat, pallérozottan beszélt. Ez a másik ellenben nyomtatott betűvel ír. Könnyen el tudom képzelni, hogy szótárból kereste ki a szavakat, és esetleg a lakonikus stílus is arra való, hogy leplezze vele hiányos nyelvtudását. Igen, barátom. Alapos okom van azt hinni, hogy itt személycsere történt. De ha így is van, ugyan mi végre? Hát igen, ez már komolyabb kérdés. Egy irányba minden esetre elkezdhetünk tapogatózni az a levette a polcról a jól megtermett albumot, melyben napról napra gyűjtögette a különböző londoni napilapok apró hirdetéseit. Ó, Istenem! sóhajtott fel, miközben az oltalakat lapozta. Mennyi panasz, sírás, fecsegés! Micsoda zsibvására a személyes sérelmeknek, vágyálmoknak, indulatoknak! Minden esetre a legigéretesebb vadászterület annak, akit izgatnak a szokatlan... Nem mindennapi dolgok. Ez a személy egyedül van, és nem lehet levél útján kapcsolatba lépni vele, mivel ez azonnal felborítaná a megállapodást, amennyiben az illetőt semmilyen körülmények között nem lehet zavarni. De akkor hogyan juthat el hozzá bármilyen hír vagy üzenet a külvilágból? Természetesen hirdetés útjá. Más megoldás erre nincs. Nagy szerencsénkre még azt is tudjuk, Melyik újságra összpontosítsuk figyelmünket? Itt vannak a gazet kivonatai az elmúlt két hétről. Keresem a fekete boás hölgyet a Prince korcsolya klubból. Úgy vélem ez nem nekünk szól. Biztosra vesszük, hogy Jimmy nem akarja összetörni a szülei szívét. Ha nem tévedek, ezt is figyelmen kívül hagyhatjuk. Amennyiben a hölgy, aki elájult a Brixton-i buszon, félre az ájulós hölgyel. A szívem csak is érted reszket, folyton csak is érted ég. Na, locsogás, Watson, látja, Portalon, szemérmetlen locsogás. No, ez már érdekesebbnek tűnik. Hallgassa csak! Légy türelemmel, biztosan megtaláljuk a módját, hogy kapcsolatba lépjünk. Addig is olvasd ezt a rovatot. G. Ez két nappal azután jelent meg a labban, hogy Mrs. Warren alberlője megérkezett. Tetszetősen hangzik, nem gondolja, barátom? Az a titokzatos illető olvasni minden bizonyjal jobban tud angolul, mint írni. Nézzük csak, találunk-e még valami nyomot? Igen, itt van. Ez egy három nappal későbbi üzenet. Sikerült eredményes lépéseket tennem. Türelem és elővigyázatosság. A felhők elvonulnak majd. G. Ezután egy hétig semmi. Majd egy lényegesen határozottabb tartalmú üzenet. Az út egyre szabadabb... Ha módom lesz rá, üzenek, ne feledd a kódot, melyben megegyeztünk, egy A, kettő B, és így tovább. Hamarosan hallasz felőlem G. Ez a tegnapi újságban jött ki. A maiban megint nincs semmi. Ez nagyon is talál Mrs. Warren albérlőéhez. Ha várunk egy kicsit, Watson, fejemet rá, hogy az ügy egyre érthetőbb lesz, és közelebb kerülünk a rejtély megfejtéséhez. Így is lett, mert másnap reggel, amikor felkerestem barátomat, ő a kandalló előtti szőnyegen állt, háttal a tűznek, és arca sugárzott az elégedettségtől. Ehhez mit szól, Watson? kérdezte, és felkapott egy papírost az asztalról. Magas, vörös téglás épület, helyenként fehér kőborítással, harmadik emelet, a második ablak balra, sötétedés után, G. Ez már elég pontos útbaigazítás. Úgy vélem reggeli után teszünk egy kis sétát Mrs. Warren házatáján, előzetes terepszemle céljából. Á, Mrs. Warren, ön itt? Vajon mi hírrel szolgál nekünk ma reggel? Kliensünk váratlanul robbant be a szobába, akkora lendülettel, amelyből nyilvánvaló volt mindkettőnk számára, hogy új és jelentős fordulat állt be az ügyben. Elegem van! Ki kell hívni a rendőrséget, Mr. Holmes! kiáltotta. Én ezt nem tűröm tovább. Én bizony kiszórom a házból a mocsójával együtt. Egyenesen hozzá akartam menni, hogy rögtön meg is mondjam neki, de aztán úgy gondoltam, helyesebb, ha előbb meghallgatom a maga véleményét. De annyit mondhatok, hogy a türelmemnek vége? Ezt már mégsem hagyom, hogy csak úgy fejbe kólintsák az öregemet. Leütötték a férjét, asszonyom? Hát, minden esetre csúnyán elbántak vele. De ki tette? Ki volt az? Hát, ezt szeretnénk tudni mi is. Ma reggel történt, Uram. A párom munkafelügyelő a Morton and light a Tottenham Court Roadon. on Reggel hétkor kell elindulni a hazúról, nahát ma reggel alig tett meg tíz lépést az utcán, amikor két ember hátulról rátámadt, egy kabátot dobtak a fejére, és betuszkolták egy bérkocsiba, ami ott várakozott a járda mellett. Egy órán át hurcolták magukkal, aztán kinyitották a kocsi ajtaját, és kilökték szegényt. Ott feküdt az út közepén, annyira zavarodott volt mindattól, ami történt, hogy meg sem figyelte, merre ment el a bérkocsi. Amikor végre összeszedte magát, látta, hogy a Hampstead híz környékére került. Így hát felült az egyik autóbuszra, haza vele, és most ott fekszik a sezlonon. Én megfogtam magam, és ide szaladtam, hogy elmondjam maguknak, mi történt, úgy frissiben. Rendkívül érdekes, mondta Holmes. A támadói külsejét legalább megfigyelte a kedves férje? Hallottam, miről beszélnek? Ugyan, dehogy. Hiszen most is kába még, csak arra emlékszik, hogy fölemelkedett, szinte varázsütésre, a lepottyant ugyanígy. Ketten voltak a pernahajderek, de lehet, hogy hárman. És maga összefüggésbe hozza ezt a támadást az albérlőével? Nézze, uram, mi 15 éve, hogy abban a házban lakunk, és soha ilyesmi nem történt velünk. Elegem lett abból az alakból. A pénz nem minden. Még ma a házamból. Várjon egy csöppet, Mrs. Warren. Ne hamarkodja el a dolgot. Ne tegyen semmit meggondolatlanul. Kezdem azt hinni, hogy ez az ügy jóval nagyobb jelentőségű, mint ahogy első hallásra gondoltam volna. Most már teljesen világos, hogy az albérlőjét veszély fenyegeti. Épp olyan világos az is, hogy a ráleselkedő ellenség a maga házának kapujában állt lesben, s a ködös reggeli félhomályban összetévesztette a kegyet férjét az albérlőjével. Miután felfedezték otromba tévedésüket, szabadon engedték az urát. Csak találgatni tudjuk, mit tettek volna, ha nem követik el ezt a tévedést. Hát, akkor én most mit tegyek, Mr. Holmes? Átkozottul kíváncsi váltett. Nagyon szeretném látni ezt a maga albérlőjét, asszonyom. Nem tudom elképzelni, hogyan juthatna be hozzá, ha csak be nem töri az ajtaját. Miután ott hagyom neki a tálcát, mindig hallom, ahogy megyek a lépcső lefelé, amint fordul a kulcs az árban, is, kinyílik az ajtó. Persze, hiszen be kell vennie a tálcát. Biztosan el tudnánk rejtőzni valahol, hogy meglessük-e művelet közben. A szállásadónő elgondolkodott egy pillanatra. Eszembe jutott valami, uram. Ott van szemben az szoba. Talán el tudok helyezni oda egy tükröt, és ha maguk az ajtó mögé állnak, kitűnő, kiáltott fel Holmes. Hánykor költi el a lakója az ebédet? Egy óra körül, uram. Nos, dr. Watson és jó magam, időben tiszteletünket tesszük. Addig is, Mrs. Warren, Isten Önnel. Fél egykor mi már Mrs. Warren házának bejárat előtt álltunk. Magas, keskeny, sárga téglás, díszes épület volt a Great Orm Street-en, mely egy szűk kis utca a British Museum északkeleti oldalán. Mivel, hogy a sarkán állt a ház, kilátás nyílt a House Street mesterkélt stílusú épületeire. Holmes elégedetten kuncogva mutatott az egyik sokablakos házra, amely oly feltűnő volt, hogy még a felületes szemlélő sem téveszthette el. Látja, kedves barátom! mondta Holmes. Magas, vörös téglás épület, helyenként fehér kőborítással. Az tehát a tájékozódási pont, onnan fog érkezni a jel. Ismerjük a helyet és a kódot is. Egyszerűnek ígérkezik a feladat. Abban az ablakban egy táblalóg. Kiadó szoba. Minden bizonyal üres a lakás, melybe a lakó társának szabad bejárása van. Nos, Mrs. Warren, most ön mondja meg mit tegyünk. Előkészítettem mindent, ahogy megbeszéltük. Ha lennének szívesek, ott a lépcső aljában hagyni a cipőjüket. Felvezetem magukat a rejtek helyre. Kitűnő búvó helyet alakított ki nekünk a házasszonya. Úgy helyezte el a tükröt, hogy a sötétben ülve is ragyogó kilátásunk nyílt a szemben lévő ajtóra. Alig helyezkedtünk el, s Mrs. Warren épp csak, hogy búcsút intett nekünk, amikor a halk csilingelés már is jelezte, hogy a mi titokzatos szomszédunk a szemézetért csönget. A szállásadónő abban a minutában meg is jelent a megrakott tálcával, a csukott ajtó elé kirakott székre helyezte, majd hangos trappolással távozott. Szorosan egymás mellé húzódva az ajtó zugában, rendületlenül a tükörre eszegeztük tekintetünket. Hirtelen, amit az asszony léptei elhalkultak, hallottuk, ahogy a kulcs csikordul az zárban, az ajtó fogantyúja elfordul, két finom kis kéz kinyúlik, felkapja a tálcát, majd nyomban visszahúzódik. Egy szempillantásra később az üres tálcát már is visszahelyezték eredeti helyére. És ekkor egy villanásnyira láthattam az ajtó nyílásában feltűnő szép arcot, amint rémülten mered a szemben lévő öltözőszoba résnyire nyitott ajtajára. Aztán becsapódott az ajtó, a kulcs ismét fordult az árban, majd Néma csend lett megint. Holmes megrántotta a kabátom ujját, és mi lassan lelopakodtunk a lépcsőn. Este újból eljövök, mondta Holmes az izgatottan várakozó szállás adónőnek. Úgy vélem, Watson, jobb lesz otthon megbeszélnünk ezt az ügyet. Feltevésem... Mint ahogy ő is látja, helyesnek bizonyult, dünnyögte széke mélyéből Holmes. Kicserélték a lakás bérlőjének személyét. Amit viszont nem láttam előre, az az apró részlet, hogy aki a lakásban rejtőzködik, Még pedig nem is akármilyen. Nem gondolja? Meglátott minket? Ha nem is minket, de valamit, ami figyelmeztette a veszélyre. Ez bizonyos. Az események sorrendje nagy vonalakban tehát a következő. Egy házas pár Londonban keres menedéket borzasztó és közvetlenül fenyegető veszély elől. A veszély nagyságát mi sem bizonyítja jobban, mint a szigorú óvintézkedések. A férfi, akinek el kell látni a bizonyos feladatot, távol léte alatt tökéletes biztonságban akarja tudni asszonyát. Ez nem csekély gond, melynek megoldására a férfi régi, jól bevált módszerhez folyamodott, és pedig oly hatásosan, hogy hitvesének jelenléte még a szállásadónőnek sem tűnt fel, aki pedig napon talált jelélelemmel. A nyomtatott betűvel írt üzenetek most már teljesen nyilvánvaló. Arra szolgáltak, hogy leplezzék a lakás bérlőjének nemét, amely folyamatos kézírásból amúgy könnyűszerrel kideríthető volna. A férfi nem jöhetett a nő közelébe, mert azzal nyomra vezette volna ellenségeit. Mivel közvetlenül nem válthatott szót hitvesével, a legkézenfekvőbb megoldásnak tűnt, hogy egy napilap apró hirdetés ravatán keresztül tartsa vele a kapcsolatot. Eddig világos minden. Na de, mi rejlik mindezek mögött? Igen, igen, kedves Watson. Ön szigorúan praktikus, mint rendesen. Nos, valóban. Mi rejlik mindezek mögött? Mrs. Warren bogarasnak tűnő viselkedése így egészen más megvilágításba kerül, s az ügy egyre vészjóslóbb színezetet ölt. Annyit most már biztonsággal leszögezhetünk, nem hol mi közönséges szerelmi csevésről van szó. Ön is látta, barátom, az asszony arcát, amikor veszélyt gyanított. Hallottuk, miféle támadás érte a ház urát, ami kétségkívül nem neki, hanem a lakás bérlőjének szólt. Ezek a fenyegető jelek, valamint a kétségbeesett igyekezett, hogy hol létükről senki ne szerezhessen tudomást, azt sugalja, hogy az életük forog kockán. A támadás, amely Mr. warren érte, azt bizonyítja továbbá, hogy az ellenségnek, bárki legyen is az, nincs tudomása arról, hogy a bérlő helyén hitve se lakik. Az ügy fölöttép, különös és összetett, Watson. Miért akar belebonyolódni? Ugyan miféle haszna származna belőle? <gül> Mit is mondjak erre? A művészetben néha a művészet a cél. Én ezt saját gyönyörűségemre teszem. De feltételezem, hogy orvosi praxisában ön is tanulmányozott olyan eseteket, barátom, amikor nem gondolt az anyagi haszorra. Csak hogy fejlesztem a tudásomat, Holmes. Na no, látja, barátom, ez egy véget nem érő folyamat. Az ember élete alkonyáig fejleszti tudását, egyik leckét veszi a másik után, egészen az utolsó, egyben legkomolyabb feladatig. Ez az eset pedig tanulságosnak ígérkezik. Nem jár érte pénz, sem megbecsülés, az embert mégis elfogja a vágy, hogy tisztássa, hogy mögé lásson. Mire bealkonyul, barátom, egy lépéssel tovább jutunk a nyomozásban, erre a fejemet teszem este lett, mire visszatértünk Mrs. Warren panziójába. A nyomasztó londoni tél összefüggő vastag szürke felhőként telepedett az utcára. A sápat mindent beborító köd egyhangúságát, csak az ablakokból sugárzó sárga fény és a gázlámpák búráinak haloványan világító udvara bontotta meg. Ahogy kikukucskáltam a panzió besötétített szobájának ablakán, még egy pislákoló fénysugárra lettünk figyelmesek, mely felfelvillant a sűrű homályon át. Valaki mozog abban a szobában, mondta Holmes, hangját suttogóra fogva. Arcát szorosan az ablaküveghez nyomva, mohó kíváncsisággal kémlelte a túloldali szobát. Igen, már az árnyékát is látom. Ott van, feltűnt megint. Egy gyertyát tart a kezében. Most ide néz. Biztos akar lenni benne, hogy asszonya a helyén van és figyel. Most elindítja a fényjeleket. Jegyezze le az üzenetet ön is, Vácson, hogy aztán ellenőrizhessem, jól értettük-e. Egy villanás az at jelzi, ez biztos. Lássuk tovább. Ön hányat látott, barátom? Húszat. Jó magam is. Az annyit tesz, mint té. At. Ez eddig megvan. Megint egy té. Ez minden bizonyal egy második szó kezdőbetűje lesz. Most mi jön? Tenta. Teljes sötét. Nem lehet, hogy ez legyen az egész, igaz, Watson? A tenta. Még semmit se jelent. Még ha három szóra bontjuk, akkor sincs sem semmi értelme. A tenta. Most felvilág megint. Hát ez mi az ördög? Add-te. Nem értem. Ez, ez ugyanaz az üzenet. Újra és újra. Különös, Watson. Fölötték különös. Most kezdi megint. Add. Ki érti ezt? Már harmadszor ismétli meg. Add-tenta. Háromszor egymás után. Hányszor akarja még leadni ugyanazt az üzenetet? Nem. Úgy tűnik befejezte. Visszahúzódott az ablakból. Ő mivel magyarázza ezt, Watson? Rejtjeles üzenet Holmes. Barátom hirtelen elégedetten felnevetett. Úgy van, mégpedig nem is különösebben banyarult, mondta. Hogy ez eddig nem jutott eszembe, én golyhó, hiszen ez olasz. Az az A a végén annyit jelent, hogy nőnemű lénynek adresszálják az üzenetet. Azt hiszem, helyes ez az elgondolás. De még mennyire? Nagyon fontos az üzenet. Ezért kellett háromszor is megismételni. Attenta. De mire kell vigyázni? Várjunk. Úgy látom, megint az ablakhoz lép. Újból feltűnt az ablak mélyedésben kuporgó férfi alakjának halvány körvonala, és a gyertya lángjának pislákoló fénye, jelezve, hogy újabb üzenet következik. A fényjelek most gyorsabban követték egymást, oly gyorsan, hogy alig lehetett követni. Perikoló! Perikoló! Ejnye, hát ez mit jelent, Watson? Veszély, ha nem tévedek. Igen! Jupiterre mondom, ez bizony veszélyt jelez! Tessék, ugyanaz megint! Peri. Ó, oh, az be is mi ez? A fény hirtelen kialudt. A megvilágított ablak és ismét elsötétült, s a sötétbe borult harmadik emelet ablakai, mint holmi gyászzalak futottak körbe a gőgösen terpeszkedő épület homlokzatán. Az utolsó figyelmeztető segélyjelzést félbeszakította valaki. Ugyanki ki és hogyan? Abban a pillanatban egyazon gondolat fogant meg mindkettőnk fejében. Holmes felugrott az ablak mellől, ahol eddig kuborgott. Ez már komoly dolog, Vátszon, kiáltotta. Én valami sátáni praktikát sejtek emögött. Vajon miért szakad félbe egy ilyen üzenet, és miért ilyen hirtelen? Azt hiszem ideje, hogy a Scotland Yardot is bevonjam az ügybe. Ugyanakkor a veszély oly szorongató, hogy nem hagyhatom el a helyszínt. Menjek és réasszam a rendőrséget. Előbb alaposabban fel kell derítenünk a terepet. Még az is lehet, hogy az ügy lényegesen ártatlanabb természetű. Jöjjön, Watson! Menjünk át mi magunk, és győződjünk meg személyesen, mire a titokzatos jelenség mögött. Kettő. Ahogy sietve mentünk lefelé a Howe street gyors pillantást vetettem a házra, melyet magunk mögött hagytunk. A ház legfelső emeletének egyik ablakában egy fej, mégpedig egy női fej árnyékának elmosódott körvonalait láttam. A nő feszült és rezzenéstelen arccal merett a szemben lévő ház egyik ablakára, tekintete a sötétségbe veszett. Gondolom a végsőkig feszült lelkiállapotban, aggódva várta, hogy megismételjék a félbeszakadt üzenetet. A Hóztréti bérház bejárata előtt, a korlátnak támaszkodva, egy kravátlis, nagy kabátos úriember állt. Amint az előcsarnok fénye megvilágította arcunkat, az úr felénk lépett. – Holmes! – kiáltott fel. – Nézzenek oda, hiszen ez Gregson! – mondta a barátom, és melegen megrázta a szkotlandjárt detektívére kezét. – Micsoda váratlan találkozás! Önt szél sodorta erre? – Gondolom ugyanaz, amely önt, Mr. Holmes, válaszolt Gregson. – Habár elképzelni sem tudom, vajon hogyan jutott az ön fülébe a hír. – Más ösvényen indultam, de ugyanabba az útvesztőbe jutottam. Vettem a fényjeleket. – Fényjeleket? – igen, abból az ablakból. De az adás hirtelen megszakadt. Azért jöttünk át ide, hogy kipuhatoljuk, mi oka lehet ennek. De mivel az ügy önnél a legbiztosabb kezekben lesz, nem látom szükségesnek, hogy én továbbra is foglalkozzak vele. Várjon egy kicsit, kiáltott föl Gregson, be sem várva a folytatást. Meg kell vallanom önnek, Mr. Holmes. Még sohasem volt nagyobb szükségem rá, hogy mellettem legyen. – Csak ez az egy kiárata van a háznak, így biztos, hogy a kezünkben van. – Kiről beszél? – Nos, úgy látszik, ezúttal megelőztük önt egy lépéssel, Mr. Holmes. Megérdemeljük az elismerést. Sétapálcájával hangosat koppantott, mire egy bérkocsis ostorral a kezében nagy komótosan lemászott az utca túlsó végén veszteglő fiakerbakjáról. bakjáról. – Engedje meg, hogy bemutassam Mr. Sherlock Holmesnak. Fordult Gregson a bérkocsishoz. – Az úr, Mr. Leverton, a Pinkerton féle amerikai ügynökségtől. – A Long Islandi barlang rejtéjének hőse? kérdezte Holmes. – Uram, örvendek a szerencsének. A csöndes, üzletember küllemű fiatal amerikai férfi simára borotvált markáns arca pírba borult a dicsérő szavak hallatán. Életem legnagyobb fogása lesz ez, Mr. Holmes, mondta lelkesen, ha sikerül elkapnom Gordzsánót. Hogyan? Gordzsánót? A Vörös Kör tagját? Látom, már Európában is hírnevet szerzett magának. Nos, mi Amerikában mindent kiderítettünk róla. Jól lehet, tudjuk, hogy ő áll ötven gyilkosság hátterében. Még sincs semmi, amit határozottan rábizonyíthatnánk. Egészen New Yorktól idáig követtem, és egy álló hete itt Londonban is, ha nyomában vagyok, csak arra vártam, hogy valamilyen okot szolgáltasson arra, hogy galléron ragadjam. Mr. Gregsonnal együtt sikerült őt beszorítanunk ebbe a nagy bérházba, melynek csak egy kiárata van. Így ezúttal bizonyosan nem csúszik ki a kezünkből. Három alak jött ki a kapun, mióta ő odabent van. De esküszöm, hogy ő nem volt közöttük. Mr. Holmes bizonyos fényjeleket említett, mondta Gregson. Föltételezem, hogy, mint rendesen, most is tudomása van sok mindenről, amiről mi még nem is hallottunk. Holmes néhány szóban pontosan fölvázolta a szituációt a mi értelmezésünk szerint. Az amerikai basszúsan csettintett. Észrevet minket, kiáltott föl. – Ezt miből gondolja? – Minden jel arra mutat. Itt van ebben a házban, üzeneteket küldözget a bűntársának, számtalan bandája működik itt Londonban is. Majd miközben, ahogy ön is állítja, jeleket küld a többieknek, hogy figyelmeztesse őket a veszélyre, hirtelen a szó közepén abba a jelodást. – Mi mást jelentene ez, mint azt, hogy az ablakból meglátta, hogy mi az utcán várakozunk? – Valamiképp rájött, hogy csapdába került, és tudta, ha el akarja kerülni a biztos lebukást, haladéktalanul cselekednie kell. Ön hogy vélekedik erről, Mr. Holmes? Szerintem most azonnal menjünk föl, és győződjünk meg a dolgok állásáról személyesen. De nincs letartóztatási parancsunk, nem foghatjuk el, mondta az amerikai. Jogtalanul tartózkodik egy üresen álló lakásban, melyben gyanús körülmények között hatolt be, jegyezte meg lexon. Ez pillanatnyilag elég. Ha már elkaptuk a frakját, akkor elgondolkodhatunk azon, miként segíthetnek hozzá a New Yorki kollégák, hogy itt tartsuk a fickót. Én személyesen felelek a letartóztatásáért. Előfordulhat, hogy a mi hivatásos nyomozóink intelligencia dolgában nem mindig állnak a helyzet magaslatán, de a bátorságnak semmilyen helyzetben nincsenek hiány. Gregson olyan csendben és fegyelmezetten indult fölfelé a lépcsőn, mintha nem is egy mindenre elszánt gyilkost készülne elfogni, hanem a Scotland Yard lépcsőjén igyekezne fölfelé az irodájába, hogy megkezdje napi szolgálatát. Pinkertonék embere megpróbálta őt félrelökni, hogy lépteit szaporázva előbb érjen a helyszínre, de Gregson könyökének határozott mozdulatával maga mögé utasította. Egy Londonban elkövetett büntény gondolta, elsősorban a londoni hatóságra tartozik. A harmadik lépcsőfordulóban a baloldali lakás ajtaja félig nyitva állt. Gregson belökte, az ajtó szélesre tárolt. Odabent teljes csönd volt és sötét. Meggyújtottam egy szágyufát, és fényt csiholtam a detektív tolvaj lámpásában. Amikor a lámpa pisla fénye megnőtt, és betöltötte a szobát, mind ahányan voltunk, felkiáltottunk meglepetésünkben. A csupasz padló deszkáján friss vérnyom körvonalai rajzolódtak ki. A vörös színű lábnyomok abba az irányba tartottak, ahol mi álltunk, és egy belső szoba felől indultak, amelynek ajtaja csukva volt. Gregson feltépte az ajtót, és a lámpást maga elé tartotta, miközben mi kíváncsian kandikáltunk befelé a válla fölött. Az üres szoba közepén egy óriási termetű ember feküdt összekoporodva a padlón, Simára borotvált, vált, barnította arcát, iszonytatóan groteszk fintor torzította el, a feje körül, mint valami bíbor szín glória, vértócsa sötét lett a fehér kapadlón. A térde felhúzva, két keze a a görcsébe merevedett. Vastag nyakából egy kés fehér nyele merett felfelé, a késpengéje pengéje markolatig hatolt a húsba. Akármilyen hatalmas termetű volt is az áldozat, úgy esett össze a végzetes döféstől, mint egy letaglózott ökör. A jobb keze mellett egy míves kidolgozású, szarunyelű, dupla élű tőr hevert a padlón, nem messze tőle pedig egy fekete kesztyű. Azentségit, hiszen ez Black Gorgiano személyesen, kiáltott fel az amerikai detektív. Úgy látszik ezúttal megelőzött minket valaki. Itt van a gyertya az ablakban, Mr. Holmes, mondta Gregson. Az Isten szerelmére mit csinál? Holmes az ablakhoz lépett, meggyújtotta a gyertyát, és az ablakpárkány fölött mozgatni kezdte előre-hátra. Azután kikémlelt a sötétbe, elfújta a gyertyát, és a földre hajította. Úgy vélem, ez segítségünkre lesz, mondta. Visszalépett kis csoportunkhoz és mélyen gondolataiba merülve állt, miközben a két hivatásos szakember a holtestet vizsgálta. Ön ugyebár azt mondta, hogy hárman hagyták el a házat, mi alatt oda várakozott, szólalt meg végre hosszú hallgatás után. Alaposan megfigyelte őket? Igen, uram, nem volt közöttük egy harminc év körüli fekete szakállas, sötétebb Közepes testalkatú férfi? De, igen, ő haladt el utolsónak mellettem. Biztosra veszem, hogy ő a maga embere. Meg tudom adni önnek a pontos személyleírását, és a lábnyomáról is pontos másolat áll a rendelkezésünkre. Azt hiszem, ez elegendő ahhoz, hogy munkához lásson. Távolról sem elegendő, Mr. Holmes, ha meggondoljuk, hogy Londonban több millió ember lakik. Talán van, ezért is gondoltam, hogy legjobb lesz ide hívnom a hölgyet, hogy a segítségére legyen. Ezeknél a szavaknál mind hátrafordultunk. Egy magas, gyönyörű nő állt az ajtó nyílásában. Lassan közelebb jött, az arca sápat volt, és sötét árnyékolt árnyékolta bevonásait. Eszelős tekintettel merett a padlón fekvő sötét alakra. Megölték, mormolta. Ó, dio mio! Megölték hát! Majd hirtelen, élesen felsikoltott, és hangos örömújongással a levegőbe ugrott. Körbetáncolta a szobát, tapsolt a kezével, fekete szemer ragyogott a mámoros boldogságtól. Ajkáról csak úgy peregtek a dallamos szavak. Ijesztő, és egyben lenyűgöző volt a vérbefagyott tete mellett diadaltáncot járó nő látványa. Egyszer csak kértő tekintettel ránk merett. – De hogy lehet? Hiszen önök rendőrök, vagy nem? Maguk ölték meg Giuseppe Gorgzánót? – Valóban a rendőrségtől vagyunk, asszonyom. A hölgy körbenézett a szobában. – De akkor hol van Gennáró? kérdezte – ő a férjem, Gennáró Lukka. Én Emilia Lukka vagyok, és mi mindketten New Yorkból jöttünk ide. Hol van Gennáró? Egy perce csak, hogy üzent értem ebből az ablakból, és én siettem ide, ahogy csak tudtam. Én voltam, aki ide hívta önt, szólalt meg Holmes. Ön? De hát hogyan tudott volna ön idehívni engem? Nem volt nehéz megfejtenem a titkos fényjeleiket, asszonyom. Halaszt hatatlanul fontos volt, hogy megjelenjék itt. Tudtam, hogy csak fel kell villantanom azt a szót, hogy vijelni, és ön azonnyomban itt terem. A szépséges olasz donna aggodalmas pillantást vetett barátomra. – Nem értem, honnan tudja ezeket a dolgokat? – mondta. – Hogy lehet, hogy Giuseppe Gorgzano… Itt hirtelen elhallgatott, és arcát elöntötte a büszkeség. Nos, látja, most már értem. Az én Gennáróm, az én csodálatos, gyönyörű Gennáróm, aki megvédelmezett engem minden rám leselkedő veszélytől. Ő tette, ő ölte meg ezt a szörgyeteget erős karjával. Ó, Gennáróm, milyen páratlanul, ragyogó férfi vagy! Ugyan melyik nő érdemes arra, hogy magad mellé emelt? Nos, Mrs. Lucca, szakította félbe a prózai hajlamuk Gregson, és kezét a nővállára tette. Ugyanolyan egykedvűen beszélt, mintha egy Nothing Hill Hill i randalírozót utasítana rendre. Én még mindig nem tudom, kicsoda ön, és mi dolga itt? Ahhoz minden esetre eleget beszélt, hogy meggyőződéssel állítsam, önnek a jarton a helye. Egy pillanat, Gregson, szólt közbe Holmes. Lehet, hogy a hölgy alig várja, hogy elmondhassa nekünk mindazt, amire kíváncsiak vagyunk. Tisztában van azzal asszonyom, hogy a férjét őrizetbe veszik, és bíróság elé állítják annak az embernek a halála miatt, aki itt fekszik előttünk? Minden, amit mond, bizonyítékként felhasználható. Ám ha úgy véli... Hogy férje nem bűnös megfontolásból cselekedett, és ha szeretné, hogy tettének mozgató rugói előttünk is ismertek legyenek, a legjobban úgy szolgálja a férje ügyét, ha a legapróbb részletekig feltárja előttünk a történetet. Most, hogy Gorgzsánó halott, már nem félek semmitől, mondta a hölgy. Ő maga volt a sátán, igazi szörnyetek és nem lehet a világnak olyan bírósága, amely elítélné a férjemet azért, mert megölte őt. Ebben az esetben, mondta Holmes, én azt javaslom, zárjuk be ezt az ajtót, hagyjunk mindent úgy, ahogy találtuk, kövessük a hölgyet a lakosztályába, és majd akkor alkossunk véleményt, ha már végighallgattuk rendre, amit közölni óhajt velünk. Fél órával később, Mind a négyen, Színóra Luka, kicsi nappali szobájában ültünk, és figyelmesen hallgattuk, ahogy elbeszélte a gyászos történetet, amelynek tragikus végkifejleténél tanuk voltunk mi is. Gyorsan és folyékonyan beszélt, ahhoz képest, hogy nem az anyanyelvét használta, de mondatfűzése, mondhatni, kis szokatlan volt, ezért én az érthetőség kedvéért elsimítottam a nyelvtani helytelenségeket és így adom közre önöknek a történetet. Pozilipóban születtem, Nápoly mellett, kezdte a hölgy. Augusto Barelli leánya vagyok, az apám nagy tiszteletben álló ügyvéd volt, valaha a képviselőháztagja. Gennaro az apám irodájában dolgozott, és én szerelemre gyúltam iránta, mert női szív nem állhat ellen neki. Nem volt sem pénze, sem pozíciója, semmi a szépségén, az erején és a munkakedvén kívül. Így apám megtiltotta, hogy egybe kelljünk. Ezért hát megszöktem a szülői háztól Gennaro oldalán. Báriban összeházasodtunk, majd én pénzét tettem mindenég szeremet, hogy összegyűjön a pénz, amivel Amerikába utazhatunk. Ez négy éve történt, azóta New Yorkban élünk, Gennaro és én. Eleinte kedvezett nekünk a szerencse. Gennaro nagy szolgálatot tett egy előkelő itáliai úrnak, kiragadta néhány utonálló karmaiból valahol Bowery tájékán, és ezzel igen befolyásos barátra tett szert. Az a férfiú Tito Castellotte volt. A hatalmas Castellotta és Zamba cég vezető üzlettársa. Ez a legnagyobb gyümölcs szállító vállalat New Yorkban. Ők látják el az egész várost friss áruval. Színor Zamba rokkant szegény, így újdonsült barátunk, Castalotte kezében fut össze minden szál. Ő irányítja az egész céget, melynek több mint 300 alkalmazottja van. Felvette a céghez a férjemet, rábízta az egyik osztály vezetését, és minden elképzelhető formában kinyilvánította iránta való jó indulatát. Színor Castalotte nőtlen volt, és család hián, fiaként szerette Gennárót de biztosíthatom önöket, hogy a férjem és én is úgy ragaszkodtunk hozzá, mint tulajdon apánkhoz. Kivettünk egy kis házat Brooklynban, bebútoroztuk és úgy éreztük, biztonságos, nyugodt időknek nézünk elébe, amikor életünk egén váratlanul feltűnt egy fekete felleg, amely hamarosan mindent beborított, és eltakarta az éltető napot. Egy este, mikor Gennaro a munkából hazatért, egy honfitársát is elhozta magával. Gorgyánó volt az, aki szintén pozilipóból származott. Hatalmas termetű férfi volt, erről önök is meggyőződhettek, hiszen megvizsgálták a tetemét. Nem csak a teste volt természetellenesen nagy, mint egy óriási, de minden olyan groteszk volt rajta, ijesztő és nagyon nagy. A hangja megdörgésként rázta meg kis házunk falait. Valamit mindig levert, amikor beszéd közben iszonyú karjával vadul gesztikulált. A gondolatai, az érzelmei, minden megnyilatkozása eltúlzott volt és bántó. Olyan erővel beszélt, vagy inkább ordított, hogy aki a társaságában volt, nem tehetett egyebet, csak ült és hallgatott, megfélemlítve a mindent elsöprő szóáradattól. Lángoló tekintete mindenkit megdelejezett és fogva tartott. Rettenetes és bámulatos ember volt, és én hálát adok az úrnak, hogy már nincs az élők között. Újból és újból meglátogatta a házunkat, bár én tudtam, hogy Gennáról sem szívleli őt jobban, mint én. Szerencsétlen férjem csak ült sápadtan és szótlanul, miközben látogatunk ajkáról, kifogyhatatlanul ömlött a szó politikáról és társadalmi gondokról, mivel főként ezért érdekelte őt. Gennáról ugyan nem panaszkodott, de én jól ismertem őt, és észrevettem, hogy az arcán olyan indulat tükröződik, amelyet még soha nem láttam azelőtt. Először ellenszenfnek véltem, de később fokozatosan megvilágosodott előttem, hogy ez több puszta ellenszenfnél. Félelem volt az, ami elborította az arcát, mélyből fakadó, titkolt félelem. Azon az éjszakán gyengéden átkaroltam, Könyörögve kértem, hogy gondoljon a szerelmünkre mindenre, ami szent, és ne titkolózzon előttem. Mondja el, miért olyan felhős a homloka, amióta ez az ember ráakaszkodott. Elmondta hát, és miközben hallgattam, a szívem a rémülettől jéggé termett. Az én szegény Gennárom ifjúságának vad és szertelen időszakában, amikor úgy érezte az egész világ ellene van, amikor szinte szétvetette a sok gasság, amit az élet szinterén lépten nyomon tapasztalt, belépett egy titkos nápoi társaság tagjai közé, amely a Kör névre hallgatott, és a régi karbonárikkal állt szövetségben. Félelmetesek voltak-e szövetség titkai és fogadalmai, és ha egyszer valaki alávetette magát az avatási szertartásnak, és elfogadta a szabályokat, többé már nem volt menekülés. Amikor mi ketten Amerikába szöktünk, Gennaro úgy gondolta, ezzel az egészet, mint valami rossz emléket, örökre eltemetheti. De akkor legnagyobb rémületére az utcán Abba az emberbe botlott, aki annak idején Nápolyban a társaság tagjává avatta őt, az óriás Gorgzánóba, akire délitáliában ráakasztották a halál nevet, mivel a keze könnyékig bemocskolódott áldozatainak vérétől. Azért jött New Yorkba, hogy egérutat nyerjen az olasz rendőrség elől, de már itt, új otthonában is megszervezte a szabad kőművesek páhoját ezt Gennaro mind elmondta nekem, és megmutatta azt a felhívást, amelyet épp aznap kapott. A papíros tetején vöröskör díszelgett, a levélben pedig az állt, hogy egy bizonyos napon a páholyban gyűlés tartanak, melyen elvárják, sőt, elrendelik, hogy a férjem jelen legyen. Ez már önmagában is rossz volt, de még rémesebb, ami azután következett. Egy ideje arra lettem figyelmes, hogy amikor Gorgzsánó meglátogat minket, ez pedig minden este rendszeresen bekövetkezett, egyre csak hozzám beszél. Még ha férjemhez intézi is szavait, ijesztő, vadállati fénnyel csillogó tekintete, egyre csak felém kalandozik. Egy este feltárta előttem titkát. Felébresztettem szívében valamit, amit ő szerelemnek nevezett, de hát miféle szerelem lehet az, amit egy ilyen aljas, kegyetlen barbár érez? Gennaro még nem tért haza, amikor Gorgzsánó egyszer beállított. Berontott hozzám, erős karjával magához szorított, iszonyú öleléséből nem szabadulhattam, elborított csókjaival és esedezve kért hogy menjek vele. Én sikoltozva küzködtem, hogy kiszabaduljak szorításából, amikor Gennáról lépett a szobába, és a látványtól felbőszülve vadul Gorgzánóra támadt. Az akkora erővel ütötte meg a férjemet, hogy eszméletét vesztve a földre zuhant. Gorgzánó kirohant a házból, ahová ezután, ezt jól tudta ő is, soha többet nem térhetett vissza. Halálos ellenségünk lett attól az éjszakától fogva. Aztán elérkezett a szabad kőműves páholy találkozójának napja, nem sokkal ezután. Gennáró olyan gyászos arccal tért vissza a gyűlésről, hogy én rögtön tudtam, valami rettenetes dolog történt vele. Amire fényderült, borzalmasabb volt, mint képzeltem. A titkos társaság működéséhez szükséges pénzt úgy teremtették elő, hogy megzsaroltak gazdag olasz üzletembereket. Ha nem voltak hajlandók fizetni, Véres erőszakkal fenyegették meg őket. Kiderült, hogy a mi szeretett barátunkat és jótevőnket Kastalottét is megkörnyékezték. Ő azonban nem roppant össze a fenyegetések hatására, és a zsaroló leveleket azonnal továbbította a rendőrségnek. A gyűlésen határozatot hoztak, hogy példát kell statuálni, amiből láthatja a többi kiszemelt áldozat, milyen sors vár a lázadóra. Úgy döntöttek, hogy dinamittal felrobbantják Kastalotte házát és őt magát. Sorsot húzta, ki legyen az, aki e borzasztó tettet végrehajtja, majd Gennáról látta, hogyan áradt szét ellensége arcán az ördögi mosoly, amikor ő a kalapba nyúlt. Nyilvánvaló volt, hogy fondorlatos módon előre megrendezték a sors húzást, mert amikor kihúzta a kezét, a tenyerén ott feküdt a vörös kör korongja, a halál jele. Iszonyú választás előtt állt. Vagy megöli kedves barátját, vagy kiszolgáltatja magát és hitvesét társai bosszújának. Embertelen, gonosz módszereikhez tartozott, hogy úgy büntették azt, akitől féltek, vagy aki gyűlöltek, hogy nem csupán őt, de szeretteit is bántalmazták. Ez a tudat tartott a halálos rémületben szegény Gennárom szívét. A félelem és a rettegés majdnem elvette az eszét. Egész éjjel egymást szorosan átkarolva próbáltunk lelket önteni egymásba, hogy képesek legyünk megbirkózni az előttünk álló nehézségekkel. A következő estét jelölték meg a merénylet időpontjának. Másnap délben a férjem és én már úton voltunk London felé. De mielőtt útra keltünk volna, figyelmeztettük a veszélyre szeretett jótevünket, és a rendőrséget is értesítettük, mi készül barátunk ellen, hogy a jövőben ők védelmezzék az életét, és óvják mindenfajta támadás ellen. A többit már önök is tudják, uraim. Biztosra vettük, hogy ellenségeink árnyékként követnek majd bárhová megyünk. Gorgyánót még személyes sérelme is sarkalta a bosszúra, de különben sem tágított volna, és mi jól tudtuk, milyen ravas és fáradhatatlan, ha be kell cserkésznie, kiszemelt áldozatát. Itália és Amerika szerte jól ismertek a gaztetteiről szóló történetek. Itt volt az alkalom, hogy kamatoztassa sátáni képességeit. Az én hőn szeretett hitvesen párnapos előnyünket arra használta föl, hogy biztonságos helyre menekítsen engem, és úgy rendezzen el mindent, hogy rosszakaróink semmiképpen se foghassanak gyanút. Ami őt illeti, úgy döntött, nem rejtőzik el, hogy eképpen állandó kapcsolatban lehessen az amerikai és az olasz rendőrséggel. Magam sem tudtam, hol lakott, milyen körülmények között. Csak az újság apró hirdetési rovatából szereztem tudomást arról, hogyan állnak a dolgok. Ám de egy nap, amint kitekintettem szobám ablakán, észrevettem, hogy két olasz férfi figyeli a házat, ahol lakom. Azonnal megértettem, hogy Gorgzsánó felfedezte rejtek helyünket. Nem sokkal ezután Gennáró értesített, ismét az újság lapjain, hogy a szemben lévő ház egyik ablakából fényjelet fog leadni nekem, de midőn a fényjelek feltűntek, nem közöltek semmit, csak elővigyázatosságra intettek, majd váratlanul az üzenet közepén megszakadt a jeladás. Most már világosan látom, hogy a férjem tudta, Gordzsánó közvetlenül a nyomában jár. Hála a magasságos Istennek, nem érte őt váratlanul a hátulról jövő támadás. És most, tisztelt uraim, közöljék velem, vajon kell -e a törvénytől tartanunk? Létezik-e a Földön olyan bíróság, mely elítéli Gennárót azért, amit tett? Nos, Mr. Gregson, szólalt meg az amerikai, és a kollégájára nézett. Nem ismerem az angolok álláspontját ez ügyben, de úgy vélem, New Yorkban a hölgyférjének hálás köszönet járna mindezért. A hölgynek velem kell jönnie, a főnököm személyesen akar beszélni vele, felette Gregson. De amennyiben a tények alátámasztják mindazt, amit itt elbeszélt, úgy hiszem, sem neki, sem férjének nincs mitől tartania. De egy dolgot még most sem értek, akárhogy is csűröm-csavarom. Föl nem foghatom, hogy ön, Mr. Holmes, ugyanhogy keveredheted bele ebbe a különös históriába. A tudásvágy volt az oka, Gregson. A tudásvágy, semmi más. Én szakadatlanul tanulni vágyom az élet iskolájában. Ez az én egyetemem. Nos, Watson, ön igazán hálás lehet, hogy egy újabb esettel gazdagodott a gyűjteménye. Lám, mi tragikus és furcsa rejtély az emberi lélek. De most látom csak, még nincs nyolc óra. A Covent Gardenben pedig ma este Wagner-t játszanak. Ha sietünk, még talán elérjük a második felvonást.